Zimbolikoa da ere, itzulgunetan, beraz, normalki egen de, ez da, ez itzulika ibiltzen biltzen, achtan da norabide bat, hain zinadoa. Uh, Dosia horiek, badira, urteak uh, askatzen naltzirela. Koratilo bat bada hor, baina baldintzapekoak pekoak, uh, Lorentxa eta Txisto genkazuan, badira, amak urte baino geio, bainoen duak izaiten Eta beti ez ezkoetan gira, beti argumentu, uh, berekin, behiz eta behpiztuko dutela, nahi eskubat direla uh, gizartearen zat, eta olako argumentu uh, faltsuak era diliak dira, eta behin eta behiz uh, auk migira botatuak reizkigo, ere gainditu behar direla nahi ginoen azpimakatu. Ibon entzat, beraz, Ibon lagiki erira, legez eskubidea luke kartzelatik ateratua izaiteko, eta hori ere paus hori ez da emaiten, Eta hor, iduen kasuan, jantxes legearen aplikazio utxean gira. Eh? Ergira bat ere uh, egoera, ezoiko egoera baten eskatzen ari. Eta eduritzen zitzaigun nahi baduzu, uh, lana era maiten da orainainiz uh, pariserekin bulegoetan. Eta eta egia bera, piskat uh, lokartua bezala edo geldika txikia eta gara jazela behar ba, gaioiek uh, behitz aktibatzeko gure artean. Uh, indiferentzia hori edo fatalismo hori ere piskat gelditzeko eta jendea behiz hastea, bere ainean, bere egietan uh, adierazten egoera horrekin uh, ez dutela batekiten, ez dutela onartzen eta naiz eta sekitzen duen uh, goi mailan gehtatzen diren uh, lanek naiz eta duten guk ere badugu egietatik zerrekin eta zerreakit Batak ez beraz besteat jabatzen? Batere ez, eh? ez da burua, eh? ez da batere eh, gauza bada hor hitzordua eh, jendea mobilizatzea eta hori eh, bizikion gira baina eh, egutegi hauen beha gabe eh, bada informatzieko behaja askidea ikuste hor txisto jena erantzun lotxagaji eta amingajiokan ondotik ze jende gutxi zen algajetaratzean Artzen badan neugia, oitamak urte preso eta eta behiz ateratzen zaiola, pertsuna ahiskutsu bat dela. Hori jendak uh, badaki ez dela egia, ez du honartzen, baina etxian egoiten apiskat uh, lokartua bezala. Zaguk ega iten duguna da, egitarrek eh, ere badugula, uh, zerrekin badugu, uh, beste uh, zutabe bad da, lagunduko duena ere uh, biztan dena lehen zutabea, baina hor, oh, uh, denek badugu... Uh, Uh, gure hitza emaiteko, jendea informatzeko, hainbat jendek ere eztaki, uste du horreko era konpondua dela, dena ongi dela, kartzeleta nor eta izan dugu zaunduko artikulu batean kartzeleta nagiri zela oraina, txotegi umano aksaindarien artean eta ta hori guztia erialitatetik oso oso jonda eta guk dugu hori erietatik ere informatzean aldera eta behar bada ere dinamika berri batzua biatu. Eji bakotsaka antolatu du bere gisara Hor duan, e, garazin adibidez egonen dira amajetatik batakarte jaialaien, lahuesoron, kanbon eta itsasun eta azpagnen eginen seiak sejak edo zazpietatik goiti eta gaua pasatuko da itzun guneetan. Saran egunez e, egindute, e, hostibaren e, ere lartzabaleko ingurabidean egunez egonen dira. E, nahi baduzue, hor egitak bakotxak e, atse mandu egokia zitzaion egiteko molde bat, eta hortan ohik egonen gira banderolekin eta jende informatizko traktak banatuak izanen dira eta au kasunea izaiten alda ere biltzen diren erregistroen artean ikusteko bezegoko badena ze hegira maitena alzaiona psikat aktibazio eta presuen inguruan berriz interesatzea berriz hastea iniziatibak hartzen eta erjimailana uh, eragiten